În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Zache, coboară-te de că căci astăzi în casa ta trebuie să rămân. Fras creștini, Sfânta Evanghelie de astăzi ne vorbește despre un om cu numele Zacheu, care era mai mare peste vameși. Iar și erau un fel de preceptori și acest zaheu era mai marele lor și de aceea se îmbogățise și de bani și de păcate. Auzind el însă de minunile Mântuitorului care le făcuse și mai ales de minunea ce a făcută puțin mai înainte când a vindecat pe orbul din Erihon. Toate minunile lui Isus ajunsese la urechile lui. Și de aceea căuta și el să vadă pe acela care vindeca numai cu cuvântul și da iertare păcatelor. Dar fiind mic de statură, nu putea să vadă pe Domnul, mai ales că era împresurat de mulțime de popor. Atunci a alergat înainte pe drumul ce trebuia să treacă Domnul Hristos și s-a suit într-un dud de unde putea să-l vadă când trece. Când a ajuns Domnul Hristos în dreptul dudului, s-a uitat în sus și i-a zis, Zacheie, grăbește-te și te dă jos, căci astăzi trebuie să rămână în casa ta. Și el s-a dat jos de grabă și l-a primit cu bucurie. Iată, iubiți creștini, că Domnul nostru Iisus Hristos a cunoscut ca un Dumnezeu ce era numele Lui Zacheu. I-a cunoscut și numele și dorința a aprinsă a inimii Lui. Și a văzut și zmerenia și voința Lui de a se întoarce la Dumnezeu. Dacă stăm să judecăm puțin, cât de mult s-a umilit El, El care era plin de bani și bogat și onorat de lume, ne mirăm cum a putut El să calce mândria Lui în picioare și să se urce într-un dud ca un copil prostuț și să se zmerească înaintea la atâta lube. Tocmai aceasta l-a adus la pocăință, la mântuire căci Domnul Hristos l-a chemat pe nume și a dorit să intre în casa Lui. Când a ajuns Domnul în casa Lui, mulțime de farisei ziceau în inima lor că Domnul a intrat să găzduiască la un om păcătos. Dar Zaheo, plin de bucurie și încredere desăvârșită în Domnul Hristos, a zis, Iată, Doamne, jumătate din averea mea o dau săracilor. Și dacă am năpăstuit pe cineva, întorc împătrit. Vedeți, frați creștini, pocăință adevărată? Iată cum a înțeles el că Dumnezeu poate ierta de păcatele și nedreptățile făcute de călcările de lege pe care le făcuse, fără să se gândească să aibă frica lui Dumnezeu. Această evanghelie este una din șapte evanghelii care se citește la Sfântul Maslu. Să nu credem noi că este pusă așa la voia întâmplării de Sfinții Părinții noștri. Ea are un mare rost, pentru că multe boli grele și suferințe grozave se abat și cad pe capul oamenilor din cauza păcatului nedreptății săvârșite de ei și mai ales din cauza păcatelor strigătoare la cer. Iar păcatele acestea strigătoare la cer le fac aceia care asuprește pe văduvă și orfan, care înșală pe cineva cu cine știe ce lucruri, care se judecă cu unii pentru ca să le răpească avutul lor, casa lor sau ceva de-al lor, sau atunci când cineva oprește plata pentru munca făcută lui, sau pentru orice nedreptate sau asuprire care s-a făcut judecându-se de om. De asemenea cad oameni în grele suferințe și boli nesuportabile și nevindecabile, pentru călcare în picioare a legii lui Dumnezeu. Că mare îndrăzneană oamenii care nu mai știu de duminii și sărbători, furând ziua Domnului, care e Sfânta Duminică. În loc de a veni ca să-i aducă mulțumirea lui Dumnezeu, slavă și cinste la Sfânta Biserică, își fac de lucru pe acasă, se duc pe la târguiel să vândă sau să cumpere, Neștiind că banii câștigați din duminii și sărbători sunt blestemați. În casa unde intră astfel de bani, intră focul mâniei lui Dumnezeu. Acolo nu este niciun spor, fiindcă nu numai acei bani va trebui să plătească împătrit, cum a zis Zaheu, ci o parte la doctori, o parte pe doctorii, o parte ori fură, ori pierdem pierde în vreun fel sau trebuie să-i dea pe la avocați și judecători. Nu se poate spune prin cuvinte câte mari suferințe se abate capul oamenilor din cauza că nu vor să meargă la biserică în duminii și sărbători. Și mai ales că muncesc în aceste zile sfinte fără frică de Dumnezeu. Unul din păcatele tot așa de grele, este și când cineva năpăstuiește pe aproapele său, furându-i cinstea, prin fel de fel de vorbe murdare aduse la adresa lui. Și orice lucru ce l-ai luat cu sila sau prin înșelăciune, prin minciuni de la cineva, orice lucru ai luat, tot mai poți cât trăiești să-l dai înapoi. Dar dacă păstuiești prin cuvinte mincinoase și te atingi de cinstea unei fețe bisericești, nu mai poți să întorci înapoi atâtea vorbe pe care le-ai risipit pe la urechile lumii. Ca să-i necinstești bunul nume și frumoasele intenții, această ispită, să fim atenți că vine foarte ușor, și se ia ca râia, este boala limbii, mai ales femeile au acest păcat grozav. Parcă auzi câte una zicând, ai auzit, dragă, ce-a făcut cu tare, și începe să-ți înșire la vorbe, care mai de care mai urâte, ca să te îngrozească, să te facă să spui mai departe, și așa să arzi în foc cu ea. Așa a fost calomniat un părinte bisericesc. Și când era pe patul de moarte acest părinte, a venit Năpăstuiitorul, vorbitorul de rău, cerându-i iertare. Părintele i-a iertat tot, dar i-a dat drept canon o pernă cu fulgi, spunându-i să se urce într-un pom înalt și acolo. Să scoată toți fulgii și să le dea drumul și după aceea să se ducă să adune fiecare fulg, ca să fie iertat și de Dumnezeu. Și făcând așa, a început să adune, dar a fost imposibil, pentru că vântul împrăștiase fulgii cât mai departe și în locuri greu de găsit. Așa sunt și cu vorbele care ne ies din gură, foarte ușor se împrăștie. Dar cine mai poate întoarce înapoi atâtea vorberele și calomnii la adresa aproape lui nostru? De aceea, când l-ai vorbit pe cineva de rău și l-ai calomniat, și l-ai degradat în fața unora, să știi că mare rău ai făcut sufletului tău. Căci cu cuvântul tău care ți-a zburat de pe buze și pe care nu-l mai poți întoarce înapoi, ai făcut două mari păcate. Întâi ai zmintit pe alții cu vorbele tale și ai ponegrit cinstea aproape. Și al doilea te-ai făcut judecătorul lui, judecându-l mai înainte de a veni ziua cea mare când ne va judeca Domnul Hristos pe toți. Ia aminte, soră și frate creștine, că-și vorbele tale s-au dus, s-au scris și înregistrat de îngerii lui Dumnezeu. Iar tu să fii sigur că te așteaptă oră aici pe pământ suferință grea ca să-i spășești, o veșnică o sândă în iad. Tot în păcatul năpăstuirii cad și cei ce pentru gura lor, Sufere unii bătăi și închisori și multe suferințe grele. Vai celor ce prin minciuni sau prin martori mincinoși părăs pe alții, se judecă cu alții și îi face să sufere pe nedrept, din la căruia suferință unii mor cu sufletul otrăvit de minciunile și pârciunile lor, de calomniile și nedreptățile făcute de astfel de oameni. Aceștia nu vor plăti niciodată nedreptatea lor, decât în fundul iadului, dacă nu se întorc cu tot sufletul la Dumnezeu din vreme. Pe unii cheabă Dumnezeu să le plătească pe patul suferinții la ieșirea sufletului, când trage să moară, căci unii se chinuiesc câte o săptămână de se îngrozesc cei ce stau la căpătâiul lor când îi văd cu limba scoasă afară din cod și nu pot să moară, mai ales persoanele care au vorbit de rău fețele bisericești, credința și pe Dumnezeu, hulitorii. Și noi știm din bătrâni că e o vorbă bătrânească. Să fim atenți ce vorbim, că pe unde iese vorba va ieși sufletul, să ne fie milă de sufletul nostru și să nu îl îngreuiem cu astfel de păcate. Diavolul se luptă mereu pe toate căile ca să-l înșele pe om și să-l țină mereu legat cu păcatele lui, să nu se poată întoarce niciodată la adevărata cale de lumină la Dumnezeu. Se povestește într-o carte bisericească numită Patericul Că un sfânt părinte a întrebat pe un diavol ce venise la el să-l ispitească. Și sfântul l-a legat ca să nu poată pleca până nu-l va întreba unele amănunte. Și printre altele l-a întrebat pe diavol, sfântul părinte și aceasta. Să-i spună de care suflete sunt mai multe în iad, femei sau bărbați. Și diavolul i-a spus că mai multe femei sunt. Și l-a întrebat Sfântul, dar pentru ce sunt mai multe femei în iad? Că și la biserică sunt femei mai multe. Iar diavolului i-a răspuns, sunt și la biserică, dar degeaba se duc unele. Pentru trei feluri de păcate sunt mai multe femei în iad. În primul rând, pentru păcatul mândrii, că ele sunt cele mai bune curse ale noastre cu care lucrăm și le învățăm cum să se împodobească și cum să atragă bărbații în păcatul desfrânării. Al doilea păcat, pentru că ele sunt foarte bune de gură și prin ele cele mai multe certuri, pârâciuni, spargeri de casă facem noi. Și tot prin ele lucrăm noi și farmecele și spurcăm sufletele și trupurile oamenilor. Și adevărat că femeile se ocupă cel mai mult cu descântatul, cu vrăjile, cu ghicitul, aleargă pe la aceste ghicitoare. Și noi le învățăm toate aceste lucruri. Și al treilea, după ce le-au făcut fără frică și rușine toate, când se duc la spovedanie, nu se spovedesc cu sinceritate. Să spună păcatul așa cum l-a făcut, se spovedesc un păcatele ca și când n-ar fi ele de vină. Aruncă vina ori pe bărbaților, ori pe vecinilor, ori pe copii, ori pe altcineva, pentru că așa le învățăm noi, zice diavol. și le dăm rușine ca să rămână nespovedite cum trebuie și cu păcatele neiertate și chiar dublate. Iar când le iese sufletul, vin înghiarele noastre, căci nu s-au spovedit cum trebuie. Iată de ce sunt femei mai multe în iad la noi, a zis deavă. Frați creștini, să luăm aminte, să nu ne înșelăm singuri, că dacă ne-am pierdut sufletul, am pierdut tot. Am auzit de multe ori din Sfânta Evanghelie, când s-a citit în cursul anului, că Domnul nostru Iisus Hristos a chemat la sine sau a mers în casa lor, ori au venit la ei și ei la el tot felul de păcătoși, vameși, farisei, desfrânate, tâlhari. Și El i-a primit și i-a iertat și i-a învățat și i-a miluit pe toți. Odată chiar a spus fariseilor și cărturarilor că vame și, și curvele vor intra în împărăția cerurilor, iar ei care se socoteau fii luminii vor fi scoși afară pentru fățărnicia și nedreptatea lor. Dacă stăm să ne gândim cum a iertat Domnul Hristos pe femeia desfrânată, cum a iertat pe vameșul, Zmerit care a venit la biserică, cum a iertat pe tânharul de pe cruce, cum a iertat pe zaheut din Evanghelia de astăzi, ne face să ne minunăm de marea sa bunătate și milă pe care a avut-o și o are pentru păcătoși. Dar și acești păcătoși și iertați care au primit mila lui, toți au dat dovadă, de o sinceră pocăință înaintea lui Dumnezeu. De o întoarcere desăvârșită, cu toată ființa lor din calea păcatului, din drumul pierzării, la lumina cea dumnezeiască a lui Isus Hristos, iertătorul și binefăcătorul lor și al nostru. Căci ei în data au lăsat păcatul care îi stăpânea și au început să se îndrepte prin lacrimile lor, prin pocăință. Căci cine poate spune păcăința și părerea lor de rău, sudorile și ostenelile lor? Căci vameși au călcat în picioare mândria lor, funcția lor de vameși, și au disprețuit banii și toate bunurile acestei lumi, dându seama că numai așa vor putea fi vrednici să primească pe Iisus în casele și în sufletele lor. Cine poate spune ce dragoste aprinsă? Și cu ce sfântă recunoștință îl urma Maria Magdalena, din care scosese șapte draci. Iată și pe Zacheu, cel de astăzi, cum recunoaște el că trebuie să-și curățească casa și sufletul de nedreptățile făcute. Și el hotărăște ca să întoarcă celor a pe care i-a nedreptățit. El a dat jumătate din averea lui săracilor că știa că aceea este adevărata milostenie, să dai din ale tale, din munca ta, din agoniseala ta făcută cu dreptate, iar cele luate cu japca, cu năpăstuiri, cu sila, trebuie date înapoi, fiindcă acelea nu sunt ale tale, ci ale aproape lui Și Sfântul Ioan, gură de aur, spune că chiar prin muncă cinstită, dacă ai mai mult decât îți trebuie, tot ce e deprisos sunt ale văduvelor, orfanilor, săracilor, tuturor necăjiților. Să fim atenți și să nu ne tăiem craca de sub picioare, gândindu-ne că facem cine știe ce mare lucru când dăm o milostenie. Și poate nu e chiar așa de curată, și nu e din osteneala noastră cum fac cei mai mulți și mirarea este că sunt creștini, botezați. Toți păcătoșii din toate veacurile au fost primiți și au intrat într-o părăția cerurilor. Dar aceia au intrat, aceia care au lucrat pocăința, care și-au cunoscut păcatele și prin dreptate și o s-au spălat de ele. O steneală, și fără pocăință nu s au mântuit nimeni din cei ce au căzut, mai ales în păcate grele. Și nici creștinii, creștinii de la început nu s-au mântuit, nu erau sfinți, dacă nu făceau pocăință, dacă nu se zmereau, dacă nu posteau, dacă nu se rugau, dacă nu veneau la biserică, chiar Sfântul Vasile, Grigore și o angură de Aur pe care îi prăzluim astăzi, nu ajungeau sfinți să ne închinăm la ei, dacă nu erau așa de drepți, așa de curați, dacă nu făceau o pocăință, așa de mare înaintea lui Dumnezeu, cum citim în viețile lor. Nu cum cred unii din creștinii noștri, care trăiesc în fel de fel de păcate mari, necununați, în desfrânări, avorturi, în lux și mândrie, în chefuri și beții, și fără niciun fel de recunoștință față de patimile Domnului nostru Isus Hristos, fără să recunoască pe Dumnezeu și pocăință să facă, acești tineri nepocăiți ajung în fundul iadului. Acești bătrâni, chiar dacă au îmbătrânit, căci au îmbătrânit mai mult în păcate unii nu în numărul anilor. Sărani cu obiceiuri boierești și boieri cu obiceiuri păgânești, fără nicio frică de Dumnezeu. Desfrânatele nepocăite, fără pocăință, tâlharii neispășiți de păcate, care în loc să stea la închisoare, sunt liberi și se țin mereu de aceleași tâlhării. Fac mereu la avorturi, ucideri, iată tâlhărie, și așteaptă să se mântuiască fără pocăință, nu acestora le e pregătit focul iadului, muncile de veci îi așteaptă. Dar Dumnezeu tot îi cheamă mereu la păcăință pe toți, pentru că pentru păcătoși a venit, cum a spus în Evanghelia de astăzi, pentru cei păcătoși să ridice la pocăință să se mântuiască. Prin pocăință, prin preoți, prin biserică, prin duhovni și la spovedanie, prin necazuri și supărări, prin bol și fel de fel de suferințe, prin toate Dumnezeu voiește să se apropie de El. Să se apropie acum, până când nu va sta la capătul lor, soția, copiii plângând lângă patul suferinții. Iar rudele și prietenii, întristați, așteaptă sfârșitul lor. Acum când doctorii mai au încă nădejde de prelungirea vieții, până când nu se vor închide ochii și moartea îi va răpi sufletul, acum este momentul cel mai potrivit când am auzit de pocăința atâtor păcătoși. Acum când am auzit de schimbarea și întoarcerea desăvârșită a lui Zaheu vameșul, astăzi zice Dumnezeu să ne întoarcem la el. Deavolul ne amână și zice mâine și de mâine poi mâine și de la post la post și de la an la an ca să-l prindă în ghear. Dar astăzi este ziua, mâine poate fi prea târziu. Câte exemple pe care le-am văzut cu noștri de atâtea ori în viață unele persoane care au tot amânat mereu întoarcerea la Dumnezeu, la pocăință, care i-a prins moartea fără nicio pregătire. Câți n-au fost luați cu salvarea de urgență să fie internați la vreun spital, pentru vreo operație urgentă. Desigur, cei mai mulți pleacă nespovediți și neîmpărtășiți, fiindcă durerile îngrozitoare, nu le-au mai dat timp să mai cheme vreun preot să-i spovedească măcar. Și așa au murit pe patul operației, fără a-și lua hrana cea trebuitoare de drumul veșniciei, care sunt sfintele taine. Deci, acum să fim atenți cu sufletul nostru, acum să căutăm să-l ținem treaz pe calea mântuirii, și cu fierbinte dragoste să urmăm pe Domnul, străduindu-ne în fiecare clipă, în fiecare zi, să fim cât mai plăcuți slujitori și împlinitori ai Sfintelor lui Porunci. Ca atunci și diavolul are frică și el de sufletele noastre, de sufletele acelea care stau gata în armate care niște ostași, cu arma în mână, ca o sentineră înțeleaptă și vioaie, ce străjuiește împrejurul casei sufletului său, să nu-i fure avuția. Cu această ocazie mi-amintesc de o vedenie a unui sfânt părinte puznic, care am citit-o într-o carte veche. Acest părinte a fost dus de îngerul păzitor la ușa unei mari săli subterane, unde erau acolo adunate toate duhurile necurate împreună cu mai marele lor, Scaraoschi. Și puznicul acesta asculta cele ce se vorbeau de ei în untru la cele încăperi, fără să fie văzut de ei, fiindcă așa era voia Domnului. Și Scaraoschi cel mare așa le spunea la toți diavolii lui, cum să facem să câștigăm cât mai multe suflete pentru împărăția noastră întunecoasă? Atunci s-a ridicat unul care a zis așa, Întunecimea voastră, eu sunt de părere că cel mai bun mijloc pentru a umple iadul nostru este să mergem cât mai mulți pe pământ și să le spunem că nu există Dumnezeu, că nu există iad și rai și că pe pământ este totul, dacă ai bani, avere și de toate, ești în rai, iar dacă nu, sunt în iad. Iar celelalte, câte au auzite pe la biserici, să le spunem că sunt scornituri și povești de ale popilor. Că știi întunecimea ta că sunt oamenii de proști și ne vor crede cu ușurință. Karaoschile grăii, lezne de spus acestea. Dar să nu crezi că toți oamenii vor fi chiar așa de proști cum crezi tu. Vor simți că e aceasta treabă de a vălească de a noastră și nu vor crede. Vreau altă părere. Și zise unul, una, altul, alta, dar niciuna nu fusese răbură. Hai să se ridice altul să spună. Se ridică unul, mai șchiop, mai cior. Se ridică, a îndrăcit ca toți și spuse. Se înțelege că e o prostie să spui lumii că nu există Dumnezeu, nici rai, nici iad. Părerea mea e alta. Să mergem cu toții pe fața Pământului și să stăm la pândă. Și cum vedem că se întoarce vreunul la Dumnezeu și la dreapta credință cu toată seriozitatea? prin pocăință, prin spovedanie și împărtășanie, atunci să sărim cu toții și să nu lăsăm, să-i întoarcem înapoi. Iar pe cei ce vrea să se ia de ele, de aceste lucruri, să-i amânăm mereu, zicându-le la cei tineri să le spunem că la bătrâneze să se pocăiască, atunci să ia calea bisericii, în prea tineri acum, până atunci poate să se mai roage și pe acasă, ce tot biserică, biserică. Poate să mai citească și câte o carte sfântă pe acasă și să facă și ei ca toată lumea, să nu iasă din rândul lumii, că îi râde lumea. Iar la cei bătrâni să le spunem că dacă n-au făcut pocăință până acum, cât au trăit, cât au fost tineri, acum e prea târziu și nu-i mai iartă Dumnezeu. Și... Așa că degeaba mai fac ei să mai du la biserică, că nu mai sunt iertați. Și să-i dăm înapoi și pe unii și pe alții. Să-i tot amânăm pe toți din zi în zi, până când îi va apuca moartea așa nepregătiți. Bună părere! Cea mai bună zise diavolul Scaraosti. Alergați cu toții și așa să faceți. Găsiți cât mai multe guri și vorbiți prin ele ca să se întoarcă înapoi cei ce au luat drumul bisericii și al credinței adevărate. Și nu-i lăsați să vină la biserică. De aceea observăm că diavolul nu se înspăimântă de creștinii care nu pornesc pe calea mântuirii cu toată seriozitatea. Nu se sperie el, ci numai aceștia umblă știe că sunt de formă creștini. Căci așa se observă prin sfintele biserici, că toate creștinii noștri, toate cele sufletești le fac numai de formă. De formă se roagă, de formă vin la biserică, de formă se spovedesc, din obicei. Și aproape toate ale sufletului le fac din obicei și de formă. Că sunt mulți, mulți care nici nu știu de ce vin la biserică, care este rostul venirii la biserică. De aceea și pleacă de la biserică, dacă nu mai rău cum au venit, nici mai bun. Și se întâmplă așa cum a spus un Sfânt Părinte, că dacă intră un câine în biserică, nici biserica nu se scurcă, dar nici câinele nu se spințește. Cei ce vin din curiozitate, cu inimii împietrite, cu gânduri împărțite și nu sunt atenți nici la slujbă și nici la predici, se întorc acasă fără de Isus Mântuitorul și ajutorul nostru, nu cazacheu, cel ce s-a dat jos din dud. Acolo unde se ridică către un suflet, cu hotărâre temeinică de a urma pe calea Domnului, tot iadul se răscoală împotriva Lui. Dacă este tânăr sau tânără, necăsătoriți, vine diavolul chiar prin părinții lor, prin rudenii, și parcă nu mai grijă aceasta o au să se ocupe de ei, să-i silească, să se căsătorească. Chiar le găsește pe câte cineva, ca să-i poată cât mai curând porni pe drumul tuturor nepăsătorilor de mântuire. Dacă sunt părinți de copii, fel de fel de ispite întrebuințează necuratul prin copii ca să-i supere, să-i facă să zică vorbe rele, să-i blesteme și să-i scoată din calea mântuirii. Și în cele mai multe familii sunt supărări mari din partea tineretului, că e vai de părinții aceia care n-ascultă de copii. Așa că pe toate căile și în toate locurile un creștin adevărat, un creștin treaz care a cunoscut drept calea mântuirii prin Sfânta Biserică are de luptat în tot locul și în tot timpul, cu trupul, cu lumea, cu diavolul. Acești trei vrăjmași înfierbântați de mânie pe bietul suflet. Aceștia se luptă zi și noapte, acasă și la servicii, pe stradă și în tramvai, în tot locul chiar și Sfânta Biserică. Așa zice un alt Sfânt Părinte, că pe unii îi aduce chiar diavolul la biserică ca să încurce pe ceilalți care au venit să se roage. Ca să te rănească prin ceva, prin cine știe ce ispită, să dai înapoi, să te facă să te lipsești, ca să fii la fel cu toți moleșiții și adormiții veacului care dorm în păcate grele, care sunt răniți destul de grav. Și nu simt, iar alții sunt morți chiar în păcate. De aceea ne cere Domnul să fim treji, să stăm cu cam de la aprinsă, adică flacăra sufletului, credința tare și aprinsă. Să fim niște suflete înflăcărate pentru luptă și să nu ne temem niciodată de jucăriile, diavolului, Ba chiar să ne bucurăm! Că tocmai prin aceste lupte și ispite ne încununăm de la Dumnezeu și primim mai multe puteri și mai mare ne Cu cât avem de suferit mai mult, cu cât avem de luptat mai mult, cu atât suntem mai băgați în seamă de Dumnezeu. Și la vremea potrivită El ne trimite ajutorul Său. Când vede că noi am făcut tot ceea ce ne stăm putință și nu mai putem face nimic, atunci intervine El cu puterea sa asta. Așa s-au luptat înaintașii noștri, Sfinții Părinții noștri, Sfinții de astăzi Vasile cel Mare, Grigore și Ioan Gură de Aur, pe care îi prăznuim toți la un loc. Sfinții Părinții și Mucenicii, când citim viețile lor și vedem cum erau omorâți de rudeniile lor, părâți că sunt creștini, cum au fost și unii împărați și-au omorât copiii lor buni, de câte o fiică sau fiu, pentru această dreaptă credință, cum au fost omorâte soțiile de către soților, lor, pentru că sunt creștine, surori de către fraților, lor, rudenii de rudeniile lor, pentru că sunt creștini adevărați. Dar toți aceștia au biruit, fiind înarmați cu armele duhovnicești, pe care ni le recomandă nouă și Sfântul Apostol Pavel astăzi, în Apostolul care s-a citit, cum ați auzit, unde ne spune ca să fim pildă pentru toți credincioșii în vorbire, în purtare, în dragoste și credință, în curăție și răbdare. Să ne îndemnăm, dar unii pe alții, în citirea Sfintelor Cărți, de unde se poate lua învățătură pentru mântuire și prin care, dacă citim cu înțelegere, ne suim cu mintea sus, deasupra lumii, de unde vom putea vedea mai bine Cazacheu din Dud, pe Domnul nostru Isus Hristos. Să citim mai ales viețile sfinților. Acolo vedem luptele lor, răbdarea lor, suferințele lor de tot felul încercările și focul ispitelor prin care s-au mântuit fiecare. Este cu neputință ca un creștin să nu-și găsească leacul trebuitor pentru suflet în aceste vieți de sfinți, în cărțile acestea. Să nu credem noi, ca unii oameni, că e de a ajuns să te duci la biserică din când în când și să aprinzi o lumânare sau să plătești o slujbă. Și să-ți dea Dumnezeu apoi orice vei cere, pentru că ai dus de lumânare. Lui Dumnezeu nu-i trebuie lumânarea și banii noștri și darurile noastre, ca lui este pământul și toate, și cerul și de desuptul și tot el a făcut. Ne vrea pe noi, sufletul nostru e scump, e de valoare mare, căci el a trebuit să sufere, el a trebuit să-și verse sângele ca să-l răscumpere. Oricât ar fi de mare lumânarea și darul omului, dacă nu se leapă de, de păcate, tot la ea se duce. Trebuie mai întâi să scoatem gunoiul păcatelor din viața și sufletele noastre, că s-a împuțit pământul și văzduhul de toate felurile de păcate. Și nu ne mai poate suferi Dumnezeu mult. E gata judecata să fim gata și noi. Sunt unii care nu li se îndeplinesc rugăciunile, pentru că nu ascultă sfaturile bune pe care le dăm. Și cad într-o mai mare necredință, că ce ajung de nu le mai trebuie nici biserică, nici preot, nici sfințenie, se le apădă de toate, zicând că dacă ar fi Dumnezeu, le-ar ajuta și lor. Și tocmai pentru că le caută numai pe acestea pământești și nu mântuirea sufletului, Dumnezeu se îndepărtează de ei. Le spui să se spovedească, să se lase de păcatul desfrânării, să se întoarcă la Dumnezeu să ia calea dreptății, îți promite atunci dar nu se ține de promisiune. Se întâlnește pe stradă cu o babă și îi spune să ducă la nouă biserici să plătească. Și sfatul cel bun nu-l primește să facă ce îi spunem, să ia după babă și să duce la nouă biserici. Și atunci cum să-i asculte Dumnezeu rugăciunea la această femeie, la acest om, la acest creștin? Rugăciunea cu prihană, cu păcate marne, spovedite, cu desfrânări, cu ucideri, cu calomnii, cu hule. De aceștia se depărtează Dumnezeu și nu le aude rugăciunea. Nici aici să nu vină. Să nu vină dacă nu pot asculta cuvântul și învățătura sănătoasă să nu încerce nimic. Să se ia în serios de adevăr. Dar unii au suferințe de tot felul și totuși s-au întors la Dumnezeu. Vin la biserică de mult, fac fapte bune și au totuși parte de multe dureri și necazuri și rămân nedumeriți unii. Pentru ce sunt pedepsiți de Dumnezeu dacă ei urmează calea cea dreaptă? Aceștia să nu uite că primii creștini și toți sfinții care au avut darul facerilor de minuni, vindecau bolile și rugăciunile lor, făceau minuni mari, înviau chiar morții. Erau atât de drepți și sfinți că se numeau prietenii lui Dumnezeu. Și cu toate acestea, Dumnezeu i-a lăsat și nu i-a scăpat de vrăjmașii care căutau să-i omoare și căutau să-i chinuiască cu fel de fel de munci grele. Pentru ce au trebuit să moară ei în chinurile acestea așa de grele? Pentru că așa cum ați auzit mai sus, aici este lupta tuturor celor ce vor să se mântuiască. Pe pământ e câmpul de luptă al creștinilor. Pe front nimeni nu se duce să-și îndeplinească poftele lui personale. Acolo e luptă, e moartea întotdeauna în fața ochilor. Așa și noi aici, aici pe pământ, să vedem moartea în fiecare ceasă înaintea ochilor noștri, ca să nu greșim lui Dumnezeu, să nu facem păcate și să nu ne lipim inima de pământul acesta care s-a spurcat și va fi ars cu foc. Frați creștini. Vrem și noi să vedem pe Domnul Iisus Hristos, Cazacheu, să ne suim sus, mai sus de lumea aceasta, mai sus de lumea care se târăște pe pământ ca șarpele. De acolo, de sus, de la înălțimea învățăturilor dumnezeiești, îl vom vedea pe Domnul deslușit. Și ne va chema și pe noi, pe lume, Cazacheu, și se va invita cu așa dragoste dumnezeiască, să vină în casa sufletului nostru. Se va invita atunci să vină la noi și în casa noastră. Vrem și noi să ne pocăim însă, cazacheu? Să plătim nedreptățile? Haideți să ne grăbim să facem socoteala și să recunoaștem câți bani nedrepti avem în casele noastre. Pe cine am înșelat și am păgubit, câte duminii și sărbători am lucrat furând zilele Domnului Dumnezeu și să întoarcem în pătrit? adică făcând tot felul de fapte bune, ajutând săracii, lipsiții, nevoiași, bisericile sărace. Căci Dumnezeu cu toată dragostea vrea să ne mântuiască. Și de aceea a venit El pe pământ să caute pe cel pierdut oaia cea rătăcită, sufletele cele bolnave. Și dacă vor urma pe Domnul, dacă vrem să-L urmăm, să nu ne mai dezlipim de El niciodată, să-L ascultăm și să mergem cu El în toate zilele vieții noastre. El să fie păstorul nostru și noi oile Lui cele aflate și întoarse la Tatăl. Fericite suflete sunt acelea cărora Mântuitorul le va intra în casa sufletului. Acelea sunt înflăcărate în credință, acelea au duh de viață în ele, acelea cântă și laudă mărirea lui Dumnezeu. Și cu un cuvânt sunt chiar de aici, de pe pământ, în culmea fericirii, în rai. Îngerii de sus cântă de bucurie. Sfinții se bucură de întoarcerea lor și mare bucurie se face în cer și multă pace în casele lor. Căci Mântuitorul cu care plecați de aici, din Sfânta Biserică, și îl duceți în casele dumneavoastră, vă va zice și dumneavoastră ca lui Zacheu. Astăzi s-a făcut mântuire casei acesteia. Doamne, Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu care ai venit în lume să mântuiești pe cel pierdut și rătăcit, dă și nouă pocăința lui Zacheu, recunoștința lui și întoarce-ne pe calea ta cea bună, ca să fim cu tine și aici și în ceruri, în vecii vecilor. Amin.